Belső közlés Dal és szöveg első kézből. A szerkesztő páimárk. Márk Belső közlés Jó estét kívánok, Marton Éva vagyok. Zenés és irodalmi műsorunkban meghívott vendégeink általában még nem publikált szövegeit hozzák el és olvassák fel, ez lesz ma is, emellett a zenék válogatását is vendégeinkre bízzuk, hiszen az általuk válogatott zenék sokszor közelebb visznek minket alkotásaikhoz, a szövegekhez. Ma este a megszokottal ellentétben két vendége is van a műsorunknak, a stúdióban itt ül Forgács András, Író, műfordítóda, dramatúr, a Petridi egyik kurátora, és a díjazott, Balasko Ákos, az idei Petri Díjnak a Díjazottja, Műsorunkkal emlékezünk a 70 éve született Petri Györgyre, beszélgetünk a Petri díjról, díjazottról, művekről és készülő művekről. Előtte pedig egy különleges felvételt hallgathatnak meg, 2010-ben Petri György születésnapján a beszélő megemlékezést tartott amíg lehet címmel, Petriről és az akkor eltűnőben lévő féltet szabadságról. Itt hangzott el többek között Petri György széljegyzett egy vitához, Szávadapál előadásában. Ezt hallgassuk most meg. Nem a... Ez az... Csak tartom itt a száz. innen az uraló, Szerveződik a rémön uraló. Széljegyzetét Závada Pál előadásában hallották, és a különlegesség, hogy két szöveg keveredett, hiszen a arra énekelte rá Závada Petri szöveget, és itt András Forgács András, miközben hallgattuk a zenét, kiegészítette, és meg is kérlek, hogy akkor egész is kiavval. Tehát, hogy kinek szólt maga a széljegyzet, és hogy mitől volt ez a érdekes műfai keveredés Ugye hát közismert, hogy ez erre Radmotti Sándornak szóló vers, és hát vannak olyan sorai, amik szállóigék lettek, azt hallottuk a végén is, szerveződik a rém önuralom, túl az odanán, innen az uralon. Ez a vers így éget be a köztudatba. Egy vita volt arról, hogy mennyiben, mennyire lehet, az ellenzékben volt egy vita, mennyire lehet az akkori hatalommal együttműködni vagy konfrontálódni, és erre reagálta a Petri vers. Tegnap adták át a Petri díjat, Petri György születésnapja december 22-én immáron negyedik alkalommal. Ez a díj olyan főleg fiatal szerzők, költők, írók kapják, akik még nem rendelkeznek önálló kötettel, és akkor azon gondolkoztam, hogy ugye maga Petri, akinek a költészete hosszú-hosszú ideig szinte a rendszerváltásig alig jelent meg hivatalos irodalomban, tehát a szamizdatban lehetett őt olvasni, a második nyilvánosságnak a költője volt. Tehát ez egyfajta kapcsolódás, és amikor kötetet jelentettünk, meg egy gesztus is erre reflektálva, van-e ehhez köze? Nem, ez egy csodálatos gondolat, a nagy Bálint gondolata egyébként, akinek az egész eszébe jutott, és nélkül ez nem volna, hogy ne pénz legyen a díj, egész egy gyönyörű tárgy, egy papírszobor, ami mindig ámulva nézem, amikor átadják az éppen így diazottnak, hanem, hanem egy kötet, egy könyv, amit egy nagyon fontos magyar kiadó, magvető kiad. És ezt egy nagyszerű gesztusnak tartom, és illik a Petrihez. A Petri egyébként a 28 évesen jelent meg az első kötete, de ez az ő akaratából történt. Ő, ő akkor már egy ismert fiatal költő volt, aki 16-17 évesen már publikált József Attila-szerű verseket, tehát szerintem semmi akadálya nem lett volna, hogy korábban verset publikáljon, ő pszichiáter akart lenni éppen a közbeneső időszakban. Závada nagyon sokszor jelen tette át a Petri létét, és hogy kell-e a díjjal az, hogy a Petrinek a folyamatos jelenlétet. Tehát nem tudom, hogy mennyire van benne abban az irodalomban, abban a köz irodalomban, vagy azok a barátok, azok, akik mindig is fontosnak tartották Petrit, viszik tovább a nevét. Tehát benne része a magyar irodalomnak, része az úgymond hivatalos kánonnak, és ezt mind a kettőtől, Ákostól is, meg Andrástól is kérdezem. A Gyurival még a halál előtt sokszor beszéltünk arról, hogy minden írónak, a meghal, a halál aztán ugye, amikor rá kellett, mert foglalkoztatta erősen konkrétan is, nem csak általában a halál, mint téma. Van egy időszak, amikor eltűnik a, eltűnik a köztudatból egy ez mindenkire igaz, nagyon ritka kivételek vannak, és aztán visszajön. Most volt egy olyan érzésem, ez egy esemény sor volt, aminek a végén az Ákos megkapta a Petri díjat. Bocsánat, mert egy konferenciát szerveztek a fúgában. Konferenciát, a koltárs... koncertet, kiállítás. Sok minden volt, egy, egy, egy igazi kultúr, egy fesztivál volt. A, a, tehát úgy tűnt most nekem a, azoknak a válaszából, akiket fölkértünk, hogy most már el. Elmúlt ez a büntető szakasz, ami minden író utolér a halála után, és most lehet, hogy az aktuális helyzet miatt is, amikor kicsit kieleződött a politikai diskurzus, és az jót tesz az ő befogadásának, valószínűleg, bár nem, én nem ezért szeretem. Ez is jót tett annak, hogy most sokkal eleven ebben él, és ugye nem csak öreg irodalmárok és vén esztéták, és barátok bottal voltak ott, hanem sok húsz éves fiatal, és az első panelt, amit én vezettem, ott, ö, ott ö, 20 évesek vi, tár, társalogtak Petri költészetéről. Éles a költészet? Szerintem igen, de most már Ákost kérdezzük meg. Hát úgy gondolom, hogy teljes mértékben igen. Most, amíg az András ö, beszélt, adig eszembította a tegnapi nap folyamán a Kemény Lili ö, által mesélt kis történet, vagy esszé amiben hát azt említette fel, hogy az ő kezdeti éveiben a pályatársai, vagy egyetemi társai milyen, milyen módon próbálták feldolgozni Petrit, vagy befogadni az ő egyéniségét, mondjuk így, hát leginkább az alkohol útján. Úgy gondolom, hogy, hogy, hogy teljesen egyetértek Andrással, hogy, hogy, a, hogy, hogy most, most már relevánsan lehet, nem is azért relevánsan, hanem, hanem egyértelműen lehet beszélni a Petri költészetnek a mienségéről, és a, a fiatalok tényleg be tudják fogadni ezt a, ezt a fajta írást. Annál is inkább röviden, hogy, mert nagyon egyszerű, tiszta, közvetlen beszéd. És ugye az elmúlt húsz évben felnőtt egy generáció, akik a után születtek, akik már nem azt a dupla, a tripla beszédet tanulták meg, amit mi, és amiből a Petri kiiratkozott a 70-es évek elején már, és ezért a, a szlem költőknek a versmondásról Petri témákat, Petri sorokat dolgoztak föl, úgy simult bele olyan természetszerűleg, hogy csak úgy örvendett a szívem, mondom, így, mint, mint Petri régi barátja, kicsit mint egy frontharcos, akkor következzen megint egy Petrivers a márciusi vének, és szinte természetes, hogy Vallai Péter előadásában, hiszen ez a két név nagyon összefort. Márciusi vének. Aggatott szülőfürtök. Golyó nyuggatottnak megélt, ette zakók. Sok lázbeszéd, kevés tett. Egyetlen hőstett a fegyverletétel, egyetlen épelméjű Görgei. Öregedem, már pertú vagyok a fejedelemmel, akinek párizsi kártya barlangjába, Dégriő, Manonleszkú lovagja járt, valamint a Turini remetével. A fiatalabb a kedvéért, tér, kalap, esik rája, kokárd. Ha még egyszer azt üzeni, minnyájunknak el kell menni. Éljen a magyar szabadság, éljen a haza. Tetszenek érteni? Ha... És még egyszer, nem kapkodjuk el a dolgot. Vitam et sanguinem, sed non pecuniam. Latinul nem tudók kedvéért, életünket és vérünket, de a pénzünket soha. De egyszer azért tettük a dolgunkat, illetve tették az áldozatok. Illette őket, közkrajcár, honvédmenhely, kárpótlási hm, törvény, melyik gyönyörű magyar szó. Pótolták a kárt ott, ahol nem volt. Van valami hézag? Az megkapja a hézagpótlót, lyukat a fejbe. A lassú dadabb felfogású a kedvéért Damianics szájában égett a szivar, amikor akasztották, és a hóhér segédek nem mertek hozzányúlni. Norim me tangere, szellette a fő jegyzed. A szakorvosok szerint akasztáskor a delikvens defekál és spontán hújagüdítésre kerül sor. Bizonyára igazuk van, de azért személye válogatja. Ember marad. Második jegyzet. Néha viszont Magára marad, és fütyülészik, mint kisgyermek az erdőben, hogy ne féljen. Önök a belső közlést hallják, és vendégeink a stúdióban Forgács András és Balasko Ákos. András többek között, mint a Petridi egyik kurátora, a fogában a konferencia mellett egy kiállítás is látható volt, ahol többek között a te már többször bemutatott rajzait szerepelnek. Petriről egészen fiatalkortól a haláloságyig skicek, rajzok, vázlatok, képek. Hova nyúlik vissza a ti? Nem is tudom, hogy mennyire barátságnak vagy viszonynak nevezhető a ti kettősötök, de hogy végig mennek a rajzok egy teljes életen, és nagyon szép, ahogy rajzon keresztül mutatott be Petrit. Ez a barátom volt, a barátom volt, tehát ez nem, nem egy egyszerű történet. Több versében meg is van írva, hogy mi hárman voltunk, a nagy Bálint ő meg én, ami egy bonyolult történet, amit nem mondok most el. Én nem akartam a költővel megismerkedni, nem érdekelt a költő. Valaki mutatta a felszabadulást érem a Ferenciek tere, hogy na, ott van egy okos ember. Én az okos emberrel akartam megismerkedni 1972-ben, és az a Petri volt, a kép, valakit felrakott a buszra. És kerestem az okos embert, nyilván, mint fiatal ember a mestert. És aztán elkezdtem kísérgetni, elkezdtem vele járkálni, és elkezdtem a verseit is olvasni, és így a barátságunk némely kicsi válságos évek után, aztán nagyon mély barátságá változott. Sok, sok, sokszor dolgoztunk is együtt a verseit, azt mindig megmutatta, ami elkészült. Nem, mintha életem volna a legnagyobb tekintéző, a Várhadi Szabolcs és a Fodor Géza voltak, meg a Részpál az Istenek én nem, de azért bizonyos dolgokat figyelembe vett, ha eszembe jutott valami. És, és hát mindig rajzoltam őt a kocsmákban, ahol együtt ültünk, neki meg voltak a maga kocsmái. Tulajdonképpen rajta tanultam meg rajzolni. az az íróember miért rajzban rögzíti a másik íróember? Naplóm is van, tehát azért nem csak rajzban rögzítettem, de a, a rajzolás szerintem egy nagyon jó foglalatosság mindenkinek csak ajánlani tudom. Előfordult már, hogy írók rajzoltak, nem, én találtam fel ezt, hiszen a William Blake-től kezdve a gőtéig. De nagyon sokat a DH lawrence nagyon sok kitűnően festőrajzoló író van, beleértve a Hessét, stb. Szóval ez nem egy újdonság, de az biztos, hogy az ő arca azért az a nagyon karakteres, az, ami fényképeken is nagyon jól mutat, filmeken is nagyszerűen néz ki. De rajzolásra igencsak alkalmas, tehát egy ilyen Braigeli-dűreri arc, sok-sok kor, sok-sok idő van az arcára vésve, és egy történetet elmondok ezzel kapcsolatban, hogy először kiengedték Párizsba, ez 84-ben volt, akkor én Nyugat-Berlinben voltam, és utána eljött oda, elkezdett utazgatni, hirtelen nagy szerencséje volt, és, a, és akkor mondta, hogy Párizsban nagyon megnyugodott, mert először volt nyugaton, hogy senki nem, senki nem hasonlít rá, ő mindenkitől különbözik, ő annyira más, és ez nagyon megnyugtatta. Mondom, Gyurikám, utaz Teheránba, ott műzsöksz az utcán de az biztos, hogy Európában ilyen arc nem volt még egy. A díjról, ugye ez a negyedik alkalom volt, hogy díjat adtatok át, de hogy ezt hogy szerveződik, mert a nagy közönség azt látja, hogy ki a három, akiből az utolsó napon kiderül, hogy ki lesz a győztes tegnap Balasco Ádám, de a, a, a, a... Bocsánat, elnézés nevekkel nagyon hadilában állok, tehát hogy Honnan a merítés? Miket olvastok a tavalyi idejé, vagy visszamenőleg? Tehát mi minden a kritériuma annak? Hányból válogatjátok ki a hármat? Igen, ez változó, és vannak akiket évek óta, hogy úgy görgetünk magunk előtt, és vannak akik hirtelen bejönnek, bejönnek balról, egy testcsellel, mint a szákos is. Abban az értelemben, persze már tavaly is beszélgettünk róla, mert a Tóth Kriszta hozta őt. Mindenki hoz, mindenki víz, mindenkinek vannak jelöltjei. Az első számú kritérium az természetesen, hogy nincs még kötete. A második számú, hogy nagyszerű legyen. Az Ákosra ez abszolút stimmel, tehát igazából ö, olyan rosszak nincsen, tehát nem rosszak vannak versenyben, hanem nagyon izgalmasak. És aztán ö, Miután mindenki hozott valakit, ő, mindenki nyilván képviseli a saját emberét valamennyire, de aztán kialakul egy konszenzus. Itt folytatjuk, Ákossal folytatjuk, de előtte hallgassunk meg egy rövid részletet, Kurták György kafra, kafka ő is Köszönömzott részletkúrták Györgytől Kaf. volt, és a Kafka, ami Forgács Andrásnak és Szemző Tivornak tavaly bemutatott műve az üzenet, a doktor Kafka utolsó szerelme, amelyet a műpában mutattak be, és ilyen módon kapcsolódik Andráshoz. De akkor térjünk rá hákosra. Tegnap a díjátadás, akkor Tóth Krisztak író az egyik kurátor, beszélt arról, hogy milyenek a te verseid, és azt mondta, hogy fölényes verstechnika, kiemelte azt, hogy karcos, rezignált hang, és ami a legjobban tetszett, azt mondta, hogy fiatalon öreg költő, és rögtön egy nagyon elegáns sorba állított téged, vörös maga Petri is ezt a öreg költőt idézi, és a tönkrement életekről írsz, a lepusztult a És közben azt is hozzátette, hogy matematikus vagy. Tehát honnan jött a költészet, amire te magad azt mondtad, hogy szerelem, és szerelemként fog elmúlni, ebbe én nem vagyok biztos. Hát de attól függ, hogy hogyan definiáljuk a szerelem múlását, de mindegy. <gül> öm, ezt egy következőben. Tehát nem, nem is tudom úgy behatárolni, hogy ez a kettő egyáltalán, hogy, hogy hogyan jött a költészet, mint, mint olyan, meg a matematika mellé. Szerintem ez a kettő abszolút kiegészíti egymást. Öm, hát ahogy öm, úgy, úgy gondolom, hogy, hogy ugyanúgy lehet fölépíteni akár egy verset is, egy kötetet is, egy szöveget is, ahogy egy, egy, egy remek bizonyítást. Tehát kell mind a két esetben egy, egy, egy olyan megfoghatatlannak tűnő elegancia, ami, ami szépé teszi mind a kettőt, legyen az akár egy, egy absztrakt fogalom. Uh, vagy egy absztraktézésnek a bebizonyítása, vagy pedig egy, egy, egy, egy, egy lírai szöveg. Uh, az, hogy, az, hogy a téma hogyan került elő, hát azt, azt, azt tényleg nem tudom megmondani. Um, talán, talán úgy, hogy ed, egyszer csak uh, um, valahogy ez így, így kitört belőlem az első ilyen, ilyen szöveg. Valószínűleg teljesen um, konkrét eseményektől, vagy eseménytelenségektől vezéreltetett Ezek a lepusztulták ott mentek emellettem körülbelül ez lehet. És aztán szerintem simán csak azt vettem észre, hogy, hogy ezek, ezeket elfogadják a különböző folyóiratokban, és akkor ezáltal erre van igény, akkor miért ne? És... Emeljük ki azt a kettőt, Holm és mozgóvilág, ahol a legtöbbet lehet téged olvasni, és ahol a legtöbbet. Publikálsz. Igen, igen. Hála Istennek. Hála Istennek. Mondtad azt, hogy egy kötettervezés, tehát például te fejedben ott van-e az, hogy milyen legyen az a kötet, ami majd megjelenik a magvetőnél, hiszen ez a díj. Hát ö, ö, egész tegnapig úgy hittem, hogy ott van, mert egy, egy, egy ilyen kötettervnek gondolt szöveghalmazzal álltam elő, vagy hát úgy éreztem, hogy ez egy kötetterv, Um, és aztán a Krisztán megnyugtatott tegnap este, hogy azért ezt hála Istennek át lehet már uh, gondolni uh, módosítani, gyúr, gyúrni uh, mert uh, azért vannak ebben is, vagy voltak ebben is olyan szövegek, amik meg én már nem tudnék odaállni, ezt mondom fél év távlatával, akkor meg aztán tényleg miről beszélünk egy első kötetnél, szerintem pont az lenne a lényeg, hogy, hogy, hogy markánsan adjam magam ami, amit, amit akár tehát egy hosszabb időtávlatában is ö, felvállalhatónak érzek. Folytatjuk mindjárt a beszélgetést, előtte egy kis zenét hallgassunk. Amiustól a, a rezistánszát hallottok, amit Ákosta magad választottál. Én visszatérnék inkább ahhoz a kemény lili szöveghez, amiről már az elején beszélgettünk, hogy kemény lilinek milyen küzdelem volt meg küzdeni a petriversekkel. Ugyanakkor azt mondta, hogy a szemlélete és az értékítélete hát kódolva vannak hosszú évtizedekre is meghatározza, a ti generációtoknak is a gondolkodását, illetve nem tudom, hogy neked a petri szövegek, a petri költészet, az hogyan hatott, miközben Tóth Krisztan nagyon összekapcsolt titeket? Um, hát, hát azt tudom mondani, hogy, hogy, hogy, hogy nem volt érettségi tantár, nem éret, Tehát hát, uh, Mikor olvastál először petri szöveget? Hát én pont erre akartam kérködni, hogy, hogy nem is tudom, talán egy olyan két-három évvel ezelőtt volt az első alkalom, hogy összefutottam Petrivel a, a, a, az adott irodalom óráktól, meg akármint teljesen függetlenül, tehát puszta szórakozás, szórakozásból, hát puszta olvasás szeretetből. De úgy érzem, hogy azért tényleg uh, Krisztánakában igaza volt, hogy, hogy, hogy hát nem mondanám, hogy megtaláltuk a közös hangot, de azért ráismertem magamra a Petri verségben. Tehát, hogy hogy, uh, hogy a hangulatában témájában. Igen, igen, a, a, a, tehát a, az a hangulata, ami, ami, amit az összeszöge áraszt az úgy um, ezem most is talán még, még jobban érvényesebb, mint akkor. Tehát úgy gondolom, hogy, hogy, um, hogy abszolút el, el hát nem azt elfogadott, hanem vállalhatónak lehet gondolni az ő hozzáállását vagy viszonyát. a a, a, a különböző élethelyzetekhez. Az mit jelent, hogy vállalhatónak lehet? Hát úgy gondolom, hogy, hogy, hogy, hogy ez csak a intakatamoné, tehát hogy, hogy, hogy vannak ö, olyan ö, ö, vannak adott élethelyzetek, amikor Petri sokkal jobban kimondja azt, amit én saját magam gondolok, mint, mint, mint ahogy én tudnám. És ilyenkor, ilyenkor úgy gondolom, hogy érdemes csöndbe maradni, és inkább elolvasni azt, amit, amit Petri ért. Hm. Ez értek, a csendbemaradások. Az előbb említetted kötet kapcsán, hogy kell egy eltávolodás, vagy hogy olyan jelenjen meg a kötetben, ami vállalható. Azt nem tudom, hogy hogy születik meg ez a vállalhatóság. Szerintem ez... Vagy hogy, hogy mikor érzed azt, hogy elengedhető a szöveg, megjeleníthető a szöveg. Um, szerintem ez, ez, ez, ez, ez egy hosszabb folyamat, mindenképpen. Um... Úgy gondolom, hogy, hogy, hogy miután megszületett maga a szöveg, utána azért érdemes félrerakni egy hosszabb időre, utána ismét visszatérni rá, és ö, friss szemmel átmenni rajta. Ö, és hogyha akkor, akkor még mindig az van, hogy, hogy ö, elfogadhatónak érzem, akár publikálásra, közlésre vagy, vagy bármi, vagy felolvasásra, akkor... akkor Ak akkor maradhat kötetben is. Sok csend között született versek ezek, és akkor arra kérlek, hogy hoztál két verset, és van egy meglepetésünk ma estére, Valc Péter színész fogja felolvasni a ték két versedet, és hogy mennyire kapcsolódnak a mai események, Valc Péter valai Péternek a fia. És akkor megkérlek, hogy olvast a két verset. Két verset hoztam valóban, és a borzas és a gyakorló tér címűeket, amik még nem voltak sose publikálva, úgyhogy ősbemutató lesz itt a stúdióban. Borzas. Borzasra a padláson, zsákokban találtam, a megdermedt káoszban, az összes holmi közt. Gombák, jóságos hájog a nőt szemehelyén, semmi esélye látni, mi lett belőlem. Rossz bőrben volt, halántékából tékából dőlt a vatta, Mint a vénekből a kifehíredett történelem. Borzas végigélt belőlem egy, mondjuk ki, kort. Bicent nyakszirtje folyton megbicsaklik. Emlékszem, azután téptem ki a lábát, Hogy a fotelből pislogást nélkül nézte végig, Ahogy összevérzem az ágyat egy izzadó hús alatt. A szégyenérzet... Számára vak volt. Tegnap a polgárin lett világos, hogy az a búcsúzók hosszú, kegyetlen tekintete volt. Hirtelen meg akartam keresni borzast, és mellé feküdni egy hosszabb időre. Gyakorló tér! Egyszer aludtam nála, csak hosszas unszolás után. Akkor is átforgolódta az éjszakát. Egy napra mondta, ha bárhol élne is, nem költözhetne el sosem. Akkor minek folytatni, folytatódni így? Ott hagytam abban az átizzadt zugpanelben, ami egy ruszki laktanya, lakótelepé szárított barakja volt, ahol a nyári forróság kiégett fűborostát vakargat, ami körül a perestroika üvegtelen rostaszerkezete hever, egy felnyitott sorompó, Egy büfévével lett őrbódé, Ahonnan nappal Egy tábla maradékra látni, Csatlakozó vezetékek megmondtása til. Pedig egy virágmintás függöny Mit tehet arról, Hogy miért egy vakolatlan tűzfal Szűrődik rajta át. Úgy emlékezem rá, Mint aki azóta ott ül, mert éjszakánként kóros arccal gubbaszt az ablakban a múlt, amiben gyerek volt, mert szégyelli, hogy szépnek látja. Pedig egy anyaráncait sosem a gyerek veszi észre először. Nem láttam többé, idén tizenegy éve hogy. És bármere is élek, már nem költözhetek tőle el. darkness that I lay Depression heavy in its way Now my body aches to leave I sing its final eulogy My sons, I love you evermore And though the road beckons once more I see the damage that I've done In search for redemption But I am just a broken man Whose soul cries out to understand How the madness shatters me upon the stage, bended near. I scream aloud at skies above that answer mute, bereft in love. I struggle not to fall from grace. I sing the hymns of my disgrace. We build cathedrals to our pain. A chords, I strum in vain, to please the Lord, but he has never answered me. And faith has waned eternally, and empty men pass along the woes of all religions wrong, and now the shadow fails, falls. Önök a belső közlést hallják a stúdióban, Forgács András és Balas a vendégünk, Petri György és a Petri d beszélgetünk Imáron bőfél órája. Ö, ennek a műsornak az egyik izgalma, hogy mindig a szerzők hozzák a saját műveiket, és olvassák fel a saját hangjukon. Itt ugye volt egy meglepetés, hogy Valc Péter olvasta föl, az ö, ilyen hangon képzeled el a saját írásaidat. Tehát milyen az, amikor más hangjá jelenik meg? Hát ez so, sokkal másabb volt, mint ahogy ahogy a fejembe lejátszódott, de sokkal jobb. Úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon örülök, hogy, hogy ő olvasta föl tényleg, mert, mert, mert roppant kifejező volt. Tehát öm, meglepődtem, hogy, hogy, az, hogy, a, hogy a, a, a hangjával mi mindent, mi minden töbletet tud belerakni a szövegbe, és ez tök jó. András, itt többek között, mint a D kuratóriumnak egyik ö, tagja vagy itt, de nagyon-nagyon sűrű volt az idei évet, többek között, és talán ez az egyik legfontosabb, megjelent egy kötetet a nő voltam, és most éppen próbákról rohangálsz, mert perceken belül bemutatják egy új darabodat a szorulahurok, ami a nádas ből vagy arra reflektálva, vagy annak egy részlete. Nádas Pározomus Történetek című regényét mutatjuk be, ugye ami egy teljesen abszurd mondat. Ö, az történt, hogy Takács Katalin, aki a főszereplője ennek az előadásnak évek óta kér, hogy valamit csináljunk. Közben csinált egy Tóth Krisztina estet, ami nagyon szép, és sok mindent, és akkor egyszer eszembe jutott, hogy ránéztem és mondom, hogy hát ez a taxi jelenet a párhuzamos történetekben, ami egy fantasztikus része, de hát nagyon sok van, az Oktogontól a Kutvölgyi úti kórházig mennek hárman a taxiban, a harmadik a taxisofőr. És hirtelen megláttam ezt a történet, hogy ez színpadon lehetséges. Persze akkor még nem olvastam el újra a részeket, hogy a könyvet persze olvastam, és nagyon nagy hatással volt rám. És aztán találkoztam a nádassal is, és felvetettem neki, nagyon örült elsőre, aztán eltelt egy év, akkor is nagyon örült, de akkor már skeptikusabb volt, mert megadta természetesen az engedélyt, és azt írt utána egy e-mailt, hogy azóta is azon vigyorok, hogy szerint ebből nem lehet színdarabot csinálni. Remélem, hogy téved. Ö, nem tudja, az én fegyvertáramat ő nem ismeri. A szorul a hurok... A A hát az Úgy értem, hogy, hogy én mi, mi mindenre vagyok képes annak érdekében, hogy egy lehetetlen, színpadra lehetetlen szöveg a színpad képes legyen. A szorul hurok az a nádas egyik fejezetének a címe, ahol ez a taxis jelenet, hogy úgy mondjam, kibontakozik, de egyébként az egész regényen végigvonul legnagyobb döbbenetemre. Ugye, mert ugye megkerestem az összes helyet, legalább tíz helyen van elszórva ennek a taxis fejezetnek a a belső világa az, ember, az ő belső monológiaik, és így tovább. Nagyon sok az introspekció, nagyon sok az, amikor valaki, amit a színpadon úgy hívunk, hogy félre. Ugye ez régen egy bevett technika volt, hogy a gonosz főhős mondjuk harmadik Rihárd azt mondja, hogy hát én elhatároztam, hogy gonosz leszek, mondjuk ezt a közönségnek mondja, és közben is folyamatosan kommentálja és azt vettem észre, hogy a, a modern rendezők ezeket a félréket kiszokták húzni, mert nincs tere ugyanúgy, hogy a görög kórust is elég nehéz megcsinálni, és most kezd visszajönni a félre is, meg a kórus is. Szín, tehát színpadi eszközök állnak rendelkezésre. Természetesen, ami kiderült a számomra egyértelműen a könyvről, de ez már az emlékiratok könyvéről, is, hogy ez egy hatalmas film. Ez filmnek van megírva. Na most a film és a ma már nincsen távol egymástól. Rengeteg filmet színpadra adaptálnak, az öldöklő angyaltól kezdve a vörös sivatagig, tehát a legkülönösebb filmek megállják a éket a színpadon, tehát ez a két műfaj egymásba átolvad, és perceken belül mondhat, január 22 -e lesz, ami tényleg a színházban perceken belül, mert ennek a dupla ideje lenne szükséges, de hát ez egy rózsavölgyi szalomban lesz, és nem feltétlenül ott a stílus, nem feltétlenül egy Komplett színházi előadás létrehozása, de annak a hatásnak kell létrejönnie. Színházról, filmről beszélgettünk, de ezért az idejérednek talán a legsikeressebb, nem tudom, hogy a 12 nő voltam, önmagában izgalmas férfi szemmel női karaktereket láttatni, vagy női típusokat láttatni, mennyire alap női típusok ők, vagy mennyire benned élő nőkezek, Biztos, hogy a sok bennem élő nő, de nem. Igazából a, ami, amitől ezek, és kicsit az Ákos visszhangozom, hogy meglepődtem, hogy ez kell. Tehát amikor az elsőt megírtam, is szerették. És az embert az, hogy meglepő, hogy kellek? Na hát milyen érdekes? Akkor nézzünk még egyet. És igazából itt a, a nagy reveláció számúra nem az én női oldalamnak, a, a hold sötét oldalának a megismerése, nem, az, hogy álnéven írtam, ugye női álnéven, és ez a női álnév, olyan szintű inspirációt adott, és olyan sok mindenre megtanított, olyan bátorrá tett, hogy, hogy gyakorlatilag a, a kötetnek, a, tehát az egyes novelláknak a dramaturgiája és szerkezete ebből az álnévből nőtt ki. Tehát olyan De lehetőségeket olyan, kaptam. Álarcok, az állarcok? Állarcok, amiben én azt csinálok, amit akarok. És ezáltal felszabadultam egy csomó írói gátlás alól. Mert hogy végre olyan szerepben írhatod, Szerepül. ami tehát a, itt a szerepről beszélünk. Szerep, de ugyanakkor törekedtem rá, hogy igazi tudás legyen. Tehát az a tudás legyen, amit én életemben megszereztem, és ne egy fikció. Tehát azok a dolgok, én tudom, tehát most lábjegyzetelni, jábjegyzetelhetném, vagy árcédulát hogy mi honnan van, kitől van, melyik barátnőmtől van, vagy annak melyik történetéből szivárgott be a történetbe. Szóval ebben az értelemben minden igaz, ami le van írva, még a fantasztikus részek is. Itt milyen vannak állarcok, milyen állarcok vannak, milyen szerepek. Vannak kell nálad is az, hogy valamilyen maszk legyen, vagy valami mögébe lehessen bújni, hogy megmutassa saját magad. Igen, mindenképpen úgy gondolom, hogy, hogy, hogy az írásaimnak a többsége az, az valamiféle szerepnek a felvétele. Ö, de most is, amit, amit a, ö, ami a fel, ami, ami, amit felolvastak, az, azok közre az első az. Az, az egy szerepversnek lehetett értelmezni, hát ez egy nőnek a, a, a verse volt. Öhm, mindenképpen nagyon, tehát azt, azt látom, hogy a mostani ö, kortási irodalomban nagyon fontos az, hogy, hogy ö, ezeknek a szerepeknek a kijátszása, meg a kitalálása az nagyon érdekes téma. Öh, és sokkal többet is mutathat az adott íróból, öh, mint Ö, mint csak egy sima esetleírás például. Ö, egy zenével megszakítom a beszélgetésünket, lúri ezt András választotta, take a on the white side, hallgassuk meg.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 du du do du du du du du du du du du du du du du du du du du du du And a hustle there new york city is the place where they said hey babe, take a walk on the wild side i said hey joe take a walk on the wild side Önök a nelsökkös/horgatnak petri györgy és a petri D kapcsán vendégeink voltak ma a stúdióban forgá író dramaturg és uh, a, Balaskó, hogy, Ákos. Balaskó Ákos a Petridi idei kitüntetetje, illetve meglepetés vendégünk Valc Péter, aki két Balaskó verset olvasott föl. A jövő héten remlékezünk, emlékezünk, Vári György vendége Györe Balázs és Távor lesz, és most még búcsúzásként a Csíkzenekar és Závadapál közös szövegében Petri György Petőfitér melódit hallgathatják meg. Én elbúcsúzom, a holnapi napra kellemes ünnepeket kívánok. Martonévát hallották a szerkesztő, vár, a szerkesztő Páimárk volt. Megköszönöm figyelmüket. Ez a Petőfitér melódi nyomán lesz mond. Az az üres faze kakad, az üres faze kakad, az üres faze kakat a gázra. első készből. a szerkesztő Páimárk belső közlés